Під час робочої суперечки серце директора відмовилось працювати. А Даблдекер, будучи єдиним свідком нападу, зовсім не квапився викликати швидку допомогу. Третім став охоронець складів видавництва, почастований нарвасадатою. Четвертим і п'ятим – дистриб'ютор жирових тканин і папуга Раклуша. Шостим був Фотій – про якого Дабл Декер не віддав, але інтуїція підказувала йому, що список п'ятьма не вичерпується. «Людина складається з води слова», формулював Прунський. Це дві стихії, що ними нам судилося підживлюватися. Все інше неважливе, не обов'язкове. Утім, слово давно спрофановане інфою, а Біблію, Прабаби Еклезії я скурив ще малим. Отож нам тут і тепер залишається сама вода, власне, як і будь-яким тваринам. Спочатку було слово, а в кінці буде одна вода. Примітивність буття робить людину щасливою. Єдине, у чому ми можемо відхилитись від законів фауни, це грубовий секс. Тварини все-таки визначають для самиці одного найсильнішого партнера. Культурний підхід полягає в тому, щоб зігнорувати принцип сексуального змагання і зробити задоволеними всіх. Таким чином, залишаючись тотожними тваринами, ми водночас вступаємо на один цивілізаційний крок далі. Цього достатньо, цілком достатньо. Прунський до допетрив, що принцип сексуального трикутника – може бути утілений і за участі двох чоловіків. Постійна напруга і мобільність такого любовного альянсу була очевидною. Це давало надію на те, що енергія непристойності довго не вичахатиме. Варто було почекати ще пару тижнів, і товариство буде морально готове до нових взаємин. За цей час належиться позбутися грошей, цих тлінних решток багажу цивілізації. У потоганній зоні гроші зайві. Прунський увійшов до хати із наплічником, коли Даблдекер і Шузанна лежали знеможені коханням. «У нас є 73 тисячі на те, щоб задовольнити свої останні бажання». «Чому останні?» – оговталась Шуз. «Ну, не зовсім останні. Останні з тих бажань – які задовольняють за допомогою грошей. У мене таких немає. Шенш не в бажаннях, а в їх відшутності. Ти маєш рацію, Шус, Але можна ж зробити собі останній подарунок. Ми виїдемо в місто. За пару годин їзди тут є стотисячний тисячний райцентр. Цієї суми стане на найголовніші забаганки – Потім повертаємось сюди назавжди. Якщо у тебе шуз немає бажань, дозволь нам їх за тебе придумати. Хортус ззовні добряче здеградував, але швидко завівся. Прунський пахкав кізяком, неспішно виводив авто із рослинних хашт. Він знав, що місто стане випробуванням для них, але це випробування треба було пройти. У собі він був певний. Що робитимуть double-decker і shoes? Кожен повинен отримати частину грошей і можливість вибору. І що? Ми повернемось назад і залишимось у зоні, і більше не будемо подорожувати? сумнівалася Шузанна. Шуз, ми подорожуємо цілодобово. Земля все ще обертається навколо сонця, ми летимо, ми будемо завжди летіти. Інформаційна цивілізація буде нищити сама себе. Світове суспільство розпадатиметься на первісні екзистенційні мікроструктури, такі як от наша, але з довільним числом учасників. Світ чекає повернення до племінного устрою. Трейбалізм, проміскуїтет, кінізм, як світогляд, що зневажає статки. Людство пройшло цикл розвитку через ускладнення, надбало купу непотребу і несвободи. Тепер воно піде на спрощення, прийде свідома убогість, котра її є головним багатством, і з великої мізерії відродиться повнота буття.